Goizeko, kafea. Ba, esan bezala, eh, ba, azken ordutan dutan irungo alarde publikoa jakinara du, Irungo udalari, galde egin diola, ofizialki, e, idatzi baten bitartez, joan den bezala, ba, udala kantola bezala, e, ba, alarde publikoa, ekañaren hogeita marrean, iru jabet eskaz ditugu egun horretarako, eta gaurkoan hortasitze egiteko hoiana brionez EH Bildu dugu gurean, kaixo. Kaixo. Izra ere aktualitate izan da, alardea edo alardeak, irunetan darribiko ere, e, gipuzako batzarretan, e, ba, giza eskubidetako eta kultura demokratikoko batzordean izpide. Izan baita EH Bildu ekimenez edo eskaerari Erantzunez. Bai, bueno, berez eh, guk eskaera egin genuen berdintasun bat zordean eh, zedin, eh, baina bueno, hori ukatua izantzan, guk eh, alardearen afera beti ulertu dugu berdintasun eskubideen eh gai bezela, ez? Azkenean jokoan daudenak emakumeen eskubideak dira. Eh, aien herrietan, eta irungo herrietan, beraien aien festetan partertzeko, do gure festetan parte partertzeko, dugun eskubidearen defentsa dela eduritzen zaigu, beti gu ulartu dugu. Hmm. E, Eztabaide eman zen, edo, bueno, alderdi politiko bakoitzak bere ikuspegia eman zuen bertan, ez kit, aurrera pausurik eman alde batzorde horri ez ez dakigu, eh, ez ez inoiz ez dakizu orlako planteamendu bat egiten duzunean aurrera pauso bat, bueno, ale txikiak dira, ez, beti eta guk izan dugu azkenan konpromiso politikoa ere egon behar du gai honen e, irten bidean eta, eta konpromiso publiko hori, ez, erakunde publikoak e, izan behar duten kompromiso hori ere izlatun egin uengipuzkoan eta espero dugu irtenbideetan eta emakumeen eskubideetan ere, ba, letxo bat e, jarri izan. Mm -hmm. e, Oinarrian ukatzen dena gauza bera da, irunen eta ondarribian, baina, bueno, ba, problematika desberdinak bituzte alarde batek eta besteak, edo herri batek eta besteak gaur egun, e, ba, ogeita bost, ogeita zehi urtea eman den garapena dela eta batzorde horretan nahi patu izan zanez, ba ondarribian, beno ba, e, aurrera pausu batzuk eman direla azken urteetan eta langatazka hori ba gainditzeko, irunen aldiz gauzak nahiko blokeatuak da, dirudite, e, irungo alarde publikoak horreitara zidu, joan den urtean ere eskaera luzatu zidela alkateri eta ez honek erantzun egin ere, joan den urteko alardean, beno ba, urratx bat eman zen, beno ba, e, udalordez kariz zenbaitzuk e, ba, e, urratxa eman zutelako, ez ala kateak, eh, aurten got, EH ehatxe bildutik ere, goberatuko du, udal aurrekontuetan proposamena luzatutzen dutela, ez dakite zer galde egiten diot zute udal gobernuari? Bai, azkenan kompromisori izlatu, dadila ez, eta, eta nola izlatu daiteken e, modu argi batean, ba, udaletxeak berak alardean tulatzen ez. E, zegu guri duritzen zegu e, horrek suposatuko du barrera egitea ere alarde mistoa izango den irungo alarde publiko bati e, eta talde politikoak ere hori bultzatzea udaletxea bere instituzio bezala, ez? alarde horri babesa ematea. Claro, alardean antolatzen at udaletxeak antolatuko balu, ba gero gauza hoiek ere, ez? Bat bestearen atzetik ere emango lirateke, ez? Hmm. Eh Ondarribian bada, ba negoziazio, bueno, ba mai bat eragile desberdinak, eh, agintari udal hor dezkareekin batera, Irunen, ez dakit, ba eh alako negoziaketarik ematen ari den, edo eh, eskaera zuzenak eta publikoa diren besterik esanidez ba urrats hori eman analizateko. E, guk daki gula behintzat, e, negoziaziorik ez da ematen ari irungo daletxean edo irungo herrian ere, oh. ez egongo den edo ez, guk deso lago horren berririk ez daukagu, Eta bai egin dira, bueno, elkarrezketa batzuk egin dira, mai bat, e, bueno, publiko egintzen, ez, orain dela demanda asko, mai bat ere eratu sant, alderdi politikoko ordezkariak hor baina negoziazioa bere hortan e, ez da egun. Hmm. Eh, horratok boratuko du gainera beno bortsintzile dagoela, ez, e, Irungo 5. udal planak alardea aintzat hartuko duen hala ez, prozesu parte hartzaile baten ondotik. Gauza, zer diren, eh? ba, uteskundeak tartean ditugula, ipatu dituguliru jabete hauetan, neke ez behar dela, ez? Ba, mai gaine publikora, ez da bai dau? Bai, bueno, makundek eskatu dio, ez? E, udaletxeari, irungo udaletxari berreintasun plan hortan, alardearen gai ere sardezala eta eta plantea ditzala ere e, gatazkarren konponbidean e, ze ez de pauso eman behar dituen. Hori ere hor dago, E, eta hor plan horren inguruan ere, e, debatea egon da gai, e, alardeari buruz. E, guk ezuguna ulertzen da, orain plan hori blokeatuta dago alardearen gai horri, horri nola eutxi e, erabaki bat hartzen estelako, azkeneko pausoa pleno batera, udalbatza batera eramatea da eta horrela irungo herriak, gero bakoitzak alderdi politikoak bakoitzak bere posizioa defendatu beharko du udalbatza hortan, ez debate politiko hortan, baina beintsat irungo herriak berdintasun plan bat izango du se mm -hmm. bestela bitartean, e, berdintasun planik ere ez dauka irungo horriak. Mm -hmm. eh jarrera ta bueno ba mezu edo diskurtso politikoak aztertuta bueno, bai ondarribian baina irunen ere alderdi sozialistak euskal derrigeltzaile gauza bat esaten dute hemendi kanpo beste bat egin ez dakite ipuzako batzarretan aipaututako batzorde horretan zerbait berri ikusi altsen ezta bai da hortan edo bueno ba diskurtso naldetik aldaketa gutxi Diskursu aldetik aldaketa gutxi, eta, eta diskursua oso zentratuta gontzan, oso e, elkarrizitza arazo batean, eta, eta guri duitzen zego hori akatsa hundia dela. E, politikoki hau ezin da, ezin da planteatu elkar bizitzarazo ez zelamen berdintasun emakunen eskubideak daude jokoan, e, berdintasun gai bada eta, eta berdintasun gaietan aurrera pausak emanei baditugu, e, gai honi perspektiba hortatik ikuspegi hortatik heldu hartzaio. Mira, a, oian abrionez, mi esker. Mi esker zua.